Та мені помитися. Сморід, мабуть, від мене. Та ні, здається, нічого. Але ви маєте рацію, обмитися було б непогано. Я про це увесь день мріяв, доки у тій душогубці парився, як кивнув у бік вікна. Ми вийшли на двір і по черзі довго з насолодою хлюпалися крижаною водою зі свердловини. Нею не користувалися, мабуть, збузна яких часів, і вода віддавала іржею, хоча купання не ставало від цього менш приємним. Освіжившись, ми повернулися до хати, і я заходився накривати на стіл.